گران مختار موردین کو نوالانا مبتی توسیف احمد سے دو رائع تفسیر قرآن دائکت اس نمبر کے ست چپر محلہ بلرخی المرغز کے پوندک تیس آج دوزارات کے شعر دردید ملائی دو پتہ ایسا تای اشاء عدی تاید سنت کے ست این سیرز دکان نمبر تائیس عبد بلازا نیز دیمین چوک جانگیرہ روز صحابی پروپرائیٹر آن شیر توحید موبایل نمبر 03615710124 او د کلاچ کم نه نو بوسراړي کلا ټانټې راړي کلا شو تل راړي او کلاچ کم ننو پاپڑا ګوري ا سو ګره او کلا سو ګردی پدې پسه دغه حالت دی تر دې پوره شه بس هغه حالت کوله مرګ راشي او هیڅ نام خبر نشي هیڅ نام خبر نشي او دین دین کارونه کیه دا که شه یو واقعي دي زاي کیسه کر کوي یو پیر ډيرخه عبادت وکاو عبادت به کو ډير خو خپدش په اخني وا وي شاګر او به عبادت کینو چې شپه پاسې نو ځا شړای وری پسر یخ په دلنه کیږي وې چې خاله نو چې شړای راळा نو لته منګ کونو چې تم آ منګ دا واله وې دا واله دا منګ کان دی جکنه وې بس چل کې دې له پیښو دې په سراول پیښو را وستا نو پیښو با چې کمدانو پم پم مياو مياو اوس مياو مياو مياو مياو نو چې مياو مياو شروع کړی دې و دې هم ما عبادت ته نپريږي دا اوغي کنه دې لا بسګ دې لا و، پکاروي پي لا بسې وي پي لا بهو بيزارا ولو نو بيزارا ولوه بوله پي کوي دا فشو بمړی دا م بیا میو میو نه کوي نو پي فشو خو میو میو بس کړو په بل ترته بيزا اغه چوګي نو میو میو میو میو پېم پې نو پیر سه بیا ټول شپه د عبادت نه وته دا ویږي دا اوغي کنه و ښا و دا د دې لا پیر سه بکله بکیانه アル قلبه توت کې تاسو یو راځو وای سوچ کو چې دا څه مصیبت باندې وایلم ار نه وتم به بس یی چې سوچ کو دا ټول شی روان کړل د کمبل د شړای ا کین دې او اور او اور ورته بس او پښو یو <تصفيق> او بيځه لاله کلخه راتیکلا دا داتا بد دا, دا لاده دین د پاره بدار سکه زوی نه ناس حب الشہوات مینا النساء دین دوانو په یو نظريه رد پدې دندوانو بوي وه خزه سره مینا قطعا نشکواله خزه د دې قابلیت نه چاغي سره مینا وکړ شي الله رب العز ذکر کوي زين للناس حب الشهوات من النساء مینا د خزه سره یو فطري شي دا به وې د دې سيزون سره مینې دا نه چې دې سره مینا نارواده دار سړي دا فقې چې خزه دي وي زامن دي وي سره دي وي سپين دي سوالای دی, دی. دا دا دا او دان نور ارس انماات دا فسونه غیره ډيري دا فطري امور دي ها په دې باندې پرې دې خدانا چې توای د خدو سره اډو مینه بام نکیږي دا د اندوانو نظریا وا او الله رب العزت په دې باندې بیا رات کړي دا معلومی ګو دا غي دا غي نظری تر دې کی نه لن ش بانې خکل شویددي د پاه د خلکو مینا د نفد غختلو مینا ن سا دغه ببيیانناول بنینا د ځمون نه او دغ خځو جمکل شوونه د درو او دپ رو او دغه سونه ټپوکل شوونه او د ساارنا او د پسونونه ځلی کامهطول حياتې دنیايا دا ټول اش دا سکان دژ د دنیايا ده والله عنده حسن هوول مع الله تاله سا خیستا ټیکانه ده کلل او نه ب کوم ترغب ال وَسَرْيَا پْرَيْدَا كُورُنَا پْرَيْدَا دَا بِبِعَنِي رَاشَ او گُرَا دَا اللَّهَ اَغَا خَيْسْتَ بِبِعَنِي جَنَّتُ نَا هُرِيَ اَغَا بدَلَ دَرْكَمَا خُلُق د اللہ <سؤال> دا دین خدمتو کا ویاں قول اونا آیا خبر در کم زتا اوستان بے خیرن پر در غور سرام انزالی کم دا داغا مسکور اشیا اوستان سنا لیل لزینا دا پار دا آکسانو چو یاری دلو این در زان او یاری دل در ربنا یعنی زان بچکو در نارو آونا این در رب این پنیز در رب دلی سہا جنتون تجری جنتون دی چی بایی گوالان دی دونو دا غینا نهرونا میں شوی دی پ دانا چه پوزا بیرا بیگی دانا چه غگون کس خاص خوابرا بیگی نا نا نا اس کس منوکسانات پا هر کس مغیب نپاکی دانا چه هر کس مغیب نپاکی و رزوان من اللہ اولگا اور رضوان من الله اور زامن تیاد طرفا د الله نه والله بسیرم بلای بعد اولن تعالی لدون کړه په بندگانو خپل بندگانو خپل لاره ربنا صفان مومنانو الزینه د کسانې یی قولو ربنا چی وای اے رب زمنګه بشکم ایمان را لپس بخښ شو کې مونږ تا د ګناو نو وانقینا عذاب النار او بخښ کې مونږه د عذاب دورنا اسوا برینا و صبر کاون کی او صابرینا و صادقینا صبر کاون کی و صادقینا غره ها اعمال قلبی سنگوی الصابرینا بالکل صبر کاون کی الصادقینا رشتہ او ان کی بھی، عاجز کیونکي اعمال جواره او المنفطینا او مل لګون کی د مالونوی والد اعمال مالی طول پا دا ټول صفات پکې وي المستغفرین بالاسهار او بخشش غوښتون کی د تمد اعمال او المستغفرینا او بخشش غوښتون کی بالاسهار فوا قد پېشمنه کی وا قد پېشمنه کی بخشش واړی دا اللہ ربو لزتو نا دا فلو گناونو او دا دیر وقت دو قبولیت تے دیر وقت دو قبولیت تے داگا چھ دائی پدیر ٹیم که دا گناونو بخشو جوالی زکارب بے کائناتو دا هغه قدکینه بیلیسلام ته سلام فرمای د خپل شان مناسب الله رب لی ذات اسمان دنیا تنا شواواز کئ الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزق له من کذا وکذا آی سوق بخونه وختون کشته چې زو ته بخنو کما آیشته سوق بخش شوختون کې چې معاف کما سوک روزي وختون کې چې زو روزی ور کما الله رب لی ذات اواز شرح د شافور رحمه والله الذيقولو نرب بنا ان نه آمنا ففر لنا بندې لیکلی دی وای ایمان کې سړیو ایمان کې به سړی توواو نه کوي سفا بی چې آمن نه دی او په اماو کې به ارتځان ډیر کوزخ کاریې۔ په بیا دا وایي وای معلومه شو چې غټ غټ ګناه او معاف کیږي او سړې په ګناه نه کافر کیږي دا د اهل سنت والجماعت مذهب ده په اعمالو کې دا عمله ده او دا عقیده خبر وای ډېره باریک ده په عقیده کې سړې په لګ نقصان سرم کافر کیږي او په عمل کې فقط ګناه کې کفر نشته رې عمل ځان لشه د عقیده کې لګ لک شی کفر توذیه الله اکبر شاهد الله انه لا اله الا الله دویم باب او پدې کې پګ مصاله اوله مساله بیا د توحید دویمه مساله دی اتراز او جواب چې عیسی عليه السلام راتلل کړي دي په دینه کامل سره دا غي جواب داو بیا ذکر کې په شلم کې په ایشتم کې دریمه مساله په ذکر کې صدان قد دا پیغمبر درما مساله صدان قد دا پیغمبر او سالورا مساله خبا صد اهل کتابو او یوشتم کی او پینزم مساله ا ذکر کی تولی عن کتاب الله چد الله د کتاب نه مخوالو د الله د کتاب نه مخ الو د اهل کتابو خواست ا ذکر کی الله اکبر ااو په ګما مثلا ذکر کې تخويف اخروي پنځيشتم کې او دا باب به موږ د پنځيشتم لمبر آیات پوره اوله مساله د توحید شاهد الله ان لا اله پھر سلا کڑی دالنا تالال دے حبری چه بیشا کشاند دادے چنش ترے ها جترو ماں سیوار دے آنبل سوکا والملائکتو پرشتی گوایی کوی وعلو العلم قائم بالقسط او بیان کوي خاندان دا علم پا داس حال کی چھولان دے دا تال اللہ تعالی پا عدل و انصاف سرا یا په داس حال چې چھولان دے دا تحید پا عدل و انصاف قائما بالقسط غور има معنا وکړیو شاهد الله الله تعالی فیصله کړل دا انه لا اله الا الله چې نشترال اله مشکل کو شمع سي ورده الله نبل شو کو والملائکتو او پرشته دا غوي کوي او اولو العلم او خاوندان دا علم دا بیان کوي اشکال ما ترجمه کي ختم کو زګا ګورا وای الله غوایم پخپلکاي او دوام الله پخپلکاي نو غواو و دا داوا چې د چاوی نو گواخ واغه سړی نشي کې د پخپلانو الله څنګه داسې کوي نو دا غي جواب ماو کې چې شهیدا غانې باندې شهیدا پمانه د قضا سره راضي ش الله ته نسبت وشي شهیدا پمانه د خپل معنی گواہی سر راضي او هغه کومننه پرښتوت ته نسبت وشي دمانه شو او اولو لعلم چې ايته وشي پهمانه د بیان سره بیان سر راغه او دې زایبان دي علماء د تفسیر ذکر کوي اغه وای وای هاذه لک العلماء ابن کثیر ذکر کئ و هاذه خصوصیت نظمۃ للعلماء فی هاذا المقام پدې مقام کې د علماء او د پار له خصوصیت له انعام الله ذکر کړل دي ا بیا دانګې تفسیری قرطبی موږ ذکر کئ واي په دې آیات کې د علماي کرامو لپاره لویو خوشخبری ده چې الله د علماي کرامو دا گواہی د خپل گواہی سره یو ځای کړي دا او لول علم او د پرښتود گواہی سره الله اکبر سمرا لوی فضیلت ته قائما بالقسط قائما مانادا شهادت قائم ده دا شهادت قائم ده په انصاف او عدل یا قائم ده د الله تعالی فادو انصاف باندې او ګور شهید الله الله اکبر دلیل وحي داننګ ول ملائکتو دلیل نقلي واول العلماء قائما بالقسط قائما بالقسط دا دلیل عقل شبيہ دلیل نقلي د فرشتو او د اول العلماء او قائما بالقسط دلیل عاقلي لا اله الا د تفری بر دلائل لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته حاجت روا ما گردد یو الله تعالی دې چسور ورده حکمت والا عیسی اله نه ده عیسی تعالی موي ان ند دین الاسلام دویمه مساله او دغه د دې سوال چې علاج اتا کامل چه عیسی عليه صلوات و سلام انا ایسا اطابد دین کامل ایسا علیہ السلام دین کامل راولے دے تر قیامت پوری دین او مقبول دین آدی ایسا دے علیہ السلام داغی جوابو چھ کامل دین اغد دین اسلام دے ادنات دینہ بے شکاہ دینو عیند دین مقبول فنزدہ اللہ تعالی باندی ہوا الاسلام ایسلام دے یاد ساتھ ای کچرتا دغه مدرسو ته چې په کوم مدرسو کې کی دا کیندړی باجیګانی دا د کیندړې وامه دا باجیګانی چې په کوم مدرسو کې نو غېته اوس دایووسف پليټي خودلې دي نو دا یو به کې د حیات مسالره نو د حیات په مساله کې چته تو ای بل احیان ان دربهم رب صفه ژوند دي دي رب څه ښه مې دای وایو چې عیندا ندامت مطلب شنوي ان دین عند الله الاسلام اسلام کوم بیا اند الله څخه ده نو موږ سغوی بیا اسلام نشته دا ازل کې پویګینه دا, دا استادان نو بجیګان خو به خود جهالوی بیا <تصفح> عیندا دوه قسم ده عیندا رتبی او عیندا مکانی آل تا کې چې کوم عیندا ده عین فا اتفاق فاتفاق مفسرینو دارنگ پتشرید احادیث و بانده مکانی ده او تا کې دا عند رتبې د مطلب دا عند لا یعنی مرتبه الله څخه آسان دا شو دلته مطلب دا پختو کسان سن مرتبه د دین اسلام الله څخه د بل دین نشته دي او العدل دا کې ورته اد الله څخه ژوند دي ال ته دا معنی دا واخا او باجی وای غلی شه ان الدين عند الله الاسلام به شکه دین مقبول پني د الله آ دین اسلام دي وا مختلفا یا رب یا دای دا, دا اختلاف ول وکنه چې دین مقبول اسلام دي واما <اللَّزِينا> اختلاف الذين او اختلاف نه نکړې آن کسانو شوړ کړې شوې د آئل کتاب الا من با دما جاءو مل علم مگر پس دا نه چراغ لیدای تایلمو باغيان بینهم دا وجه د ځدনাত ما بند دای کې زه دی نه دیان اختلاف کس نه ډالا کس نه ډالا مولویو نه کب ډالا ها کب ډالا من با دما جاءو مل کیو डाला بغیم بینهم ضد کی وجہ سے اختلاپ چاو کو اوت القitab مولانو ول کال او کو د علم او د دلالو نبا او دا مضمون غنو مقامات او کې رب کائنات ذکر کوي سوره شورا آیات نمبر 46 کې سوره عالم عمران 105 سو کې سوره بقرہ کې ترشه او تعال تمنګ ویلو سوره نحل کې براشی دا پن 60 کې دارنګ 126 کې دارنګي سورای جاسیا ولسم کې د غنو مقامات او کې الله ذکر کای چې دا اختلاف او ګوره د زمانه د جاهلیت یو ظلم عظیم دا چې اختلاف بعد الاعلم اختلاف بعد الاعلم د ضد وجنا لو د يهودو د مليانو د پیرانو د غپلیتیوا او اوسم دا د يهودو پر کټین په چې توصل کی شرعی حیثیت دا پلد دلاینه لګیای دانګ پلان کې مسله خاصه کتابونه لیکلي کیندړې ارا ته به دخل خلکو دو گمراه کو لاکه چرته د اصلاح کتاب ولیکا چې د قوم اصلاح وشي د کفریا تو نه بچي شرکیا تو نه بچي توو شرکیا تو تلاره کولاوه ایا په دې خوشالۍ کې ما کتاب ولیکو پن پتو راکا غو ترته وباس په خپل کمره کې ناسې بس داري کار دي نور د سوګله د الله د دین دغه خدماتو کو د الله د دین ایس خدمت اونکو الله ومختلف الذين دا ا ټیم کې د زمانه د جاهلیت یو ظلم دا او وسوم دغه ظلم دي خلک ويره ترقيده دا ترقيده کټول جهالت ته وَمَنْ يَا كُفُر بِعَيَاتِ اللَّهِ ار جان سوگ دی چنکارو کدائتونو دل اللَّهَ بَسْبِشَكَ اللَّهُ تَعَلَى ذَرِ حِسَابُ عَلَدِي فا این حاج جوکا در ایمان مسلا صدا قدفی هم بری فاگو فا پس که چاری دی جگڑا کئی تا صراف قول او آیا اسلام تو وجهی لله ما تابیدار کل ده دا تاب زاد پلو مغپل زاد پل ده پارادر زاد اللہ ومن, ومن او آغا چا ایت تابانی چز ما تابیداری کل ده دغه دغسیوی وان قول للزینا او آیا کسان تا چو ورکل شویده لره کتابو وال امینا او آغا امیانو مشرکانو تا اصلم تم آیتا سو ایمان راڑی او کنا مانا دا امر دا خان اصلم تم ایمان راڑی اخلی سو بتوحید سمرتن دیمانا کوي و ایمان مخالص کوي استفهام د صورتن او مانن امر ده فاین اسلمو پس کچری د اسلام رالو غاړه کې خدای نه توحید او منو فقہ ده تا دا او نو پس بیا, بیا بلار اومه او ان تولو کچری واړې دل د توحید نه فاین نما علی کل بلاغا پس بت باندې رساوللی تا باندې رساول د قران د مسناد د توحید ک دایمن نی او کنا من استاکر دان د چ دی د خامخه په زور په معنا نا نا نا تا تا بیان د مسلې دی کله کله و تعالی خلک راځي یاره لګانه میکا او د نرمینه به مقصد دا وی چې دا به وای چې په حق لګ پټکا او حق لګمو یاره کې دیشی دا خلک اومنی لګ داسه نا نا نا دې بس حق وو نور وقار خپل کوي ځکه پیغمبر تعالی وی مسله بیان ک نتایج بالله باندې پریکدا نتایج د الله کار دے چا ته ہدایت کول ور کول نو ور کول هغه د الله کار دے ستا کار مسله تانه پوس کیږي چې تا مسله رسوله دا او کدی نه در رسوله دا تاسو پني کیږي د تانا چې تا سور مسلمانان کړی دي مسله دی کړی دا کنه مسلمان کول دا کار د الله والله بصيرٌ بالعباد الله تعالى لذون کرے پخمول بندگانو باندې لذون کرے بندگانو لاره ما نه دا غید اعمالو بدلا به ورکی ان الذين سرونا صلوا ما مثلا خبست الکتاب ان الذين يكفرون بغیر صد جرم نا اشارد مزید قبا حد قاتلی نتا ویا قتلون اللذین او ودنیا کسان لرایا مرونا چوکم کئی دیتا بالقسط فطوحید سرا منا ناسی دخلکونا فبشیرهم بی عذاب الیم زیر ور کن دیتا فعذاب دادناک بانده اولائکا لذین حبیضت آمال فی الدنیا والآخرا دام پلیتانو آغا کسان دی چی برباد چوی دی اعملو اعمل نو ناده دې دنیا کې او آخرت کې او نبي د داسه کس مهم د دیان اس کس مهم د دیان بوله بیان وي یاقتلون النبي نبي غير الحق وياقتلون الذين يأمروننا يأمرون بالقسط من الناس الله اکبر مفسرین کرام دې ځای کې معنی کوي ای زیبا مراد د قسط توحید دی یا د ویمه معنا چې مراد د قسط نه صایب قسته یعنی توحید والا خلق درې ما هغه خلق د مراد ده چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کای له ایمان ما ور دي ذکر کای ګورہ زمانہ د جاهلیت کدايه چې غيب انبيا وجل دا رنگ غيب خلق وجل چې غيب دا مساله کولا چې لا اله الا الله يا بده مسالې د توحيد د خلقو تاهيد کوو اغه خلق به وجل اوس په خدای قسم ک نفس مولا وجني نفس وجنی آغا مولا نه وجني بلکې اغه مولایان چې غيب وسره په ناستی پارلیمنتونو کې او هغه غړ غړ پټکو والا هغه غټي غټي د ګډل لکای چې په سر کړی دی هغه خلک نه وجنې نو کو وجنې نو صرف هغه وجنې شغه دا مسله کړی دا لا اله الا الله او دا مسله کړی دا چې په قانون بد یو الله دبل دبلچا قانون باندې چلیږي او چې کم خلک داوی جمهوریت کو بهال کریږي نه وجنې وجنې نو هغه خلک وجنې او دا یر ترقی دا جهالت تا جهالت دا علماء کتر اوشو با جوڑ اگورا سوات د دا علماء کتر اوشو او دیتا خلق ترقی وی دا طلباء کتر اوشو د مجایدین کتر اوشو عجیبه کار خدا ره که پوج و جلشی نو ام دا مسلمان نقصان او دا پلیت دا پرکټی جناستی دا غو د امریکای غلامان دي کم یو راځینو د امریکای غلام دی مسلمان دوه طرفو ته توجه لشي او بیا د ټولو نه د زیاته د خاطر او د خپګان خبره هغه دادا چې پښتون په پښتون باندې ورچوله د پښتون په پښتون باندې وژنو یو پنجاب په کې را نه غ چې دیا ک مړ شو یو سند په کې را زرداری ته سپیر ده دا غو یا, یا بل سندي په دې سپیر ده پیګر غو د مسلمانانو ده مسلمانانو که بیا خاص کر د پښتنو پښتن پوجي اچول لري په پښتنو مجاهدين وبنده او یو بل سره جنگي الله د پدې خلکو کې عقل پیدا کي او الله د امریکایي پرکتونو د خلک خلاص کي لوی ظلم شورو شوه دي دا هغه ټیمه موجل او سم دا وجني تاسو وګورئ دا مزمنو دا مزمن چاک پرس به وجل سوره اعراف آیات نمبر 125 وګورئ تاسو سوره ایات لمبر ایک سو پچیسو دا مضمون ال تالا بیا ذکر کئی اللہ دا اوسنا دا ڈیر مخ کے نو اللہ اکبر آغا جا ایمان راوڑ دے پھر دم کئی ور کئی وائلًا ان قلتيان نا ایدیاکم وارجلکم خامها کٹ بکم زلا سنستاسو او خپیس تاسو من خلافن الدول ثم لا اصلي بنکم اجمین بیا ما پالسلام تاسو ټول لارا قالو ان الی ربنا منقلبون وی اغه ان الی ربنا من گا خپل رب تا وافس کی وجل پس په دې نووچل چاغي منګه منسکاو په دې نووچل چاغي داوي چې منګه دا کو یا دا کوم نا نا په دې وجن نو لکه سبا چې پرکټي ملایان اغه پرکټي د امریکای غلامان کاراکولونو والا لولې پټ کواله دغه نه کوي غاک کوي نو مجاهد تا کوي چې د الله فزمه کده الله نظام غاړي واغه وت سه وا ما تنقم مننا او غیب نه غني ته سمغنا الا ان امننا بیاات ربنا مگر نه چی مان راولې منګا پایا تونو د خپل ربانه په هغه دلاله توحید در خپل باندې لما جاءتنا هر کلا چرال منتا منګا خو چې منګ ایمان اولا دے او منگ دا اللہ قانون غالو او دا اللہ دا پیغمبر تابیشو پا دیمو اجنے دارنگ تاس اوگو رئی اکبر سورہ ماہدہ آیات لمبر اون سٹ اوگو رئی آیات لمبر اون ساٹ اکبر ال تکیم ذکر کئی اللہ قولیا اہلالکتابی دعوالی شرب دی ایمان دو جنا قولیا اہلالکتابی وائیا اے اہلی کتابو و مولیانو حل تنقیمون من نایل آن غیب نگنی تاسو زمانگنا مگر دا چی منگا ایمان راوڑه پتو اید دالا و ما انزل ایلینا و ما انزل من قبلو او پا قرآن بانده چرا لگلی شویده منگتا او پا آن تورات وینجی لو زبور بانده چرا لگلی شویده مخید دینا دی قرآن نا او دیر دا تاسو نانا فرمانده تاسو غیب صرف دا گنی ایمان راوڑه ده دارنگی سور بروچ کی براشی وَمَا نَكَامُ مِنْهُمْ الْآيَاتَ آت... لَمَرْأَتَمْ كِ إِلَّا أَيُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ دارنګ سورې مؤمن کے کې به راشداد صرف دو توحید علماء چې په توحید باندې څرغوي او توحید بیان او اوанд لو انسان دنیا کې غواړي دا غي سره ظلم او زیاتې ادب کیږي هر دور کې مخکیم کې کی دا اوس پام کیږي الله دې مونته استقامت نصیب کړي اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فَنَزَمُوا مَثَلًا تَوَلَّيْن كِتَابَ اللَّهِ وَدَّعُوا دِينًا الَّذِي أُخْرِجُوا مِنْهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ أَيُتَغَوَّنُونَ لِكُلِّ أَكْسَانٍ تَوَرَّكْلَشِيدِ أغيلا رَا سَلَگاوُنْتِ حِسَا دَکِتَابْنَا کُتَاو بُتَاو مُلِيَان دِ دَشَخَ اعلام ولا نه ورکلاشه او تو نصیبا لګونتی سوال ورکلاشه دا چې لړچ کنه لکه د نن دا ورک دا الله کتاب ته نه راتل او په خپل خوایشاتو باندې فیصله کول او د الله نه تمنا او امیدونه کول دا ګور اللهم الوسی رحم الله دې ځای باندې ذکر کین واي تمنيهم علی الله تم تمنيهم الله الامانی الکاذبه دا اغې تمناګانې ارزوګانې د داروغه چغې کولی په الله تعالی باندې دا آیات را نقل کړې دي دا څو د سمانی د جایدیت یو ظلم او رسمداو چغې به دا وي چې بس مونږه چې کوم ده الله به مونږه ان بخی او دا الله په کتاب به په سلاما نو او علم یو اېره سلام او تو نصیب منل کتاب لګون تکې سوال اور کله نور د سنه خبرم نو چې علم ستاوي او د علم سشانې او بیا اتی ځبان دې ذکر کای وای وای نبی عليه السلام یو جماعت يهود باندې داخل شو نو اغل تکې چې کندر نعمان ابن عامر او دانغه حارث ابن زید نبی علیہ الصلات والسلام ته وې تو, تو, تو په کم دین باندې نبی علیہ الصلات والسلام ته زغد خپل پلار ابراهيم عليه السلام او دا پداغه په او دین باندې هغه ته یا خو يهوديو نبی علیہ الصلات والسلام ته تو تورات راړلې نو الله رب لز یغه زمونږه اساس په مینس کې چې کم دی نو چې کم یو په دې باندې دی الله دا یا تراولېګه چې دې د الله کتابه مخړې او الله کتاب د غاړه دی دارنګې نور اغا رانه کل کرده پا دی زائبانده تحقیقاتو فا اغا بیا وی وی دا خلق اسم دیرشتے و هاکذا رأینا کسیرم من اهل زماننا یفعلون ما یفعلون من المنکرات اعتمادن علی الشفاع او علی ولوو الحسب و شرف النصب والله المستان وی دیر خلک چې دی نوی پا دی زمانه کی منگا دیر سیکل چیجی باجی با منکرات او ناروا کارونه نکئی او دا وای چې با شفاعت پراله کوي شفاعت وی نه کنا دول حرامې توبو ناره ناره واګا بیا به وای مونږه یورو را پیس کړه د مونږ په کی بوزي هه اعتماد نه له کو پر کې او تا بوزي دا غف ته چتا او کاله کاله مونږه حساب او نسب ډیر لوي دي په دې باندې فاخر کوي دا يهودو چې کم نه آه خوای شاده تمنا غان دا غید مولیا نو وسوم دا مصیبت ته آیت غور کړی د انکه سانتاچ ورکلا شوی دا سسی سیسی اغه لاراند کتابنه لګون ته علم یو داونه ال کتاب الاچرا بللی شی کتاب د الله تعالی ته لیا حکم بینهم چې په سلوکی په ما بیندای کې سومه اتو الله فریق منهم او مورزون بیا دې یو ډلا د او همیشو دې مخ اړون کې یاو معنی دا شو عریقی او هم مورزون کې حالت مستمرت اشاره شو یا یتولا عنی داغی و هم مورزون عنی توحید دا دویمه معنی دا دا مخ اړای مساله دو توحید نام مخ اړای لکه دنن زمان کتاگو بطاگو مولیانو کلار شی پنجاب تا او پنجاب تا او را شی نواغا مناظر اسلام شي کتاگو بطاگو پر تکی نپوی گدن خوامی شیطان. او القابات عربیا لګی یو ورځ وته وی پټکی نه پويګی نو بل ورځ برا شنو ته وای موناظره اسلام کافرل کافرین دا شي کم دن القابات ولا ور کوي له او نه بوجول کړی دا ارید ادا اودا الله په کتاب یا فیصلانا کچراشی نو کله یو کتاب کلا بل کتاب دا پلتی مخه ادا گور اوس ندی چگی نه دا اوس ندی ځان ته اهله ستن اهله اهله ستن ول ځان تویدا ډیر مخه نه وای د شاول قران الله دور کدا پراپی گنده بکوله ثم يا تولا بیاړي گي وډلا د دینا د توحید نا وا هم د مورزونا او ما او دایمه اړاون کی, کی وی د توحیدنا یا یا تاوالا یو ودلا ما اړاون کی وی وا ایا دلہ واسه پیو تا پروانه شی بلہ دلہ بلتاره پروانه شی ذالیکا بیا نوم دا ارازو پساو د دې باندې چی بشکد ویلو لن تم سننارو هر گیز براونه نسیم من تاوری لایام ما دودا مگر اگر ازش میرل شوه یو سور از بی بقره کی تفصیل مونږ کړهو شاید اان چ زمنګ نیکانو کم عبادت کړه دسخی نا آغا رضیبه یاده که زمنگه پا دنیا که کم گناهون از سوره زمنگه کرده دی نا آغا هم نور نشته ده و غرده هم پیدینه مکان و یفترونه او دوکه همار کرده ده دهی لرابدین ده دهی که آغا سا چه دهی دروغ جرال آغا دروغ و ارزوگان و تمناگان و آغا دوکه که غرزالی تمناگانه بسا پا زایلو بنده دوکه شویده سرا فکیفا ازا جمعنام تخویفی اخرویش پگم مسلا فکیفا فسرنگ بایی پا دی باندی آغا لطا کلچ جمع کمگا لرا آغرا زیتا لا رای بفی چینش تره شنگ پراتلو داگی که او پورا پورا بارک لشیاری و نفس لرا آسو چایی کسب که و بدلا دا آسو چایی کسب کلی دی و هم لا سره او دا دی سرا بزیاتی و نکلشی یا دا دی نبک کمی و نکلشی از داد دګ او دګ مشفق په دی اول ایسا کې او دګ مشفق مسله ذکر کای اوله مسالات توحید ذکر کای دګ او لومبر ایا د دې د دې باب کې دا دریم باب شروع شو او بیا دويما مساله اغاز ذکر کای از زجرو بموالات الکفار پدا اکایس کے ذکر کئی لا یتخید المومنون الكافرین اولیاء من دود المومنین در ایما مسئلہ ذکر کئی تخوی فی اخروی آیات لمبر دیر شمک التویو متا جدو کل نفس ما عملت من خیر محضر او سلو رم مسئلہ ذکر کئی آدا چه ترغیب اتباد پیغمبر تا راشد پیغمبر او کانو کامیاب بشي او پنځمه مساله ذکر کوي ان الله اصطفا ادم او نوح او حو او ایبراهیم السلام او پاباندی پنځه خپل د بزرګانو اغه ذکر کوي او 33 نقطې ذکر کوي باب د یعیسا علیه السلام باندې چې یعیسا علیه السلام الها نو بند بندا او شپږم مساله آوا غا 61 کې ذکر کی فمن حا جکا فيه من بعد ما جاءك من العلم مباهلا ومناظرهن شي کوله نرازي مباهلكو رازي چې مباهله وکور رازي په عبد يد ايسا دای براجی پا حیاتو نبیو ناظرہ کو و اول خود تا مشرکی مشرکو ستا نظریہ دادا چه استشفا من القبور منی ستا نظریہ دادا و ارازا پا د دا ایسا و پا اولوید دا چې مناظرہو مسلمانې تا مسلمانی او کنی اول خود اخپل مسلمانی ثابت کا کنا اول اخپل مسلمانی ثابت کا رست بیا نور خبری الله اللہ اکبر قول اللہم قل اوله مساله توید قل اوچه الله مالک الملکه الله هغه بادشاہ د ټولو اختیارونو تو تل ملک اور کوي اختیارو ال ملک وای معرفه چې ما ما چې معرفه نو هغه نه اولاوی دلته دانه د ښا قائدی کلیه دي که دلته کې دمانه کله چې هغه نه اولاوی نو کفر لازمیږي قل الله مالک الملکه او ملک بیا معرفه نو معنا ټوله اختیارونو مالک او ټوله اختیارونو ورکه نا نا چاره نه وا چ اغ الله ی الله چې بعد شاید تو ما اختیارو نو وررکې ته لوګونې اختیارو من چاته چې راده و کې اواخلی تو اغ اختیار مې من دا چانا چې تی راو کې او زور کوي تا چالانا چې را وې او چا ته زیلت وررکې چې تی راده و کې بیادي کل خیررو په لاستا کې خیر دی خیر او شر دواړه ستا په لاس کېدي خیر او شر دواڑ استا پلاس کې دی بیا دی خیر استا پلاس کې خیر او شر دواړه دي ذکر کو د او شر ذکر کرنا کو دوسیه آداب نه ورن علماء کرام ذکر کړي دلته کې شر او خیر دواړه د الله په او اختیار کې دي بیا کل خیر الله اکبر لکه تسهیل ذکر کوي دارنګ مدارک ذکر کوي اللہ اکبر بیا کل خیر اللہ و دا ډېر عجيب یاد ده زواما چې کم زایک خلق الزامات لګې بدنامي لګې ته خلق او موحدین د ذلت د پاره اے موحدین دې آیات وګورئ خپل مسله کوي اختیار من د هرڅو د عزت او د ذلت الله ده عزت با الله درکې ختان سو مسله کوي د بدنامو ده لګول د وجہ نه مساله پریک نه دایې اې نک اعلی کل شاین قدیر او الله د هغه خلق ذلیل او رسوا کی چې د دې وجنه په مؤحدین الزامات لګای چې د ولید الله د مساله توحید بیان کړی دا او د پیغمبر سنت بیان نه چې دې دوجنه الزامات لګای د خپل ذاتی مفادو دوجنه الله د تبا او برباد کی الله کلب یو قسم پلی تو سرا کله بلکې پلی تو سرا د سړي په خله ناراضي الله دې تباو برباد کی او الله دې ذليله او رسوا کی او دغه خلکو چې دانسې پلید الزامات لګي زمونږ په تاریخ ګوا دې قديم مفتدرین غل لړل دي غل عرشه کړې دي کچا خزه تختول دي همغ نه دی ویل چې دای کړې دي چاعلکانو سره بد لی کي دي مږ دی چې دای کي دي زمونږ کار دی سره نه دی زمونږ کار د مسله سره دی. او چې مسله را نو بیا به داسې بلکل بر بډو چې بلکل هرر سب په سرگانه کوووابا چې دا مسله د قررانو دادی خلاف ته خو زیاتیو مورو کې مونږ د چا وتتی نه دي ولی او چې سووک و زمونږ د ملګو زیاتتیو مور کو ې الله د ظلیله او رسسووا ک والله دی په کور باندې او شرمی او الله د ته خ الله د تبا او بربات ک چیل ظمات لګی. اِنَّ اللَّهَ بِرْخَوْ مُقَدَى دا اللہ کتاب بیانی گی دا اللہ کتاب و مخ کے دواغانی قبلی گی اللہ دے تباہ و برباد کیا گا خلقو اِتْنَا کَعَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک اللہ تعالی پوری و شیبان دے قدرت والا دے تولی جو داخل وی تشپیل را پرازی که و داخل وی رزی لرا پشپی که او راو باسی تو جوندی ده ملینا و ملید او راو باسی تو ملی ده جوندی نه ما نسو ده مواهد نه مشرک او ده مشرک نه مواهد پیدا که و ترزقو من تشاؤ بغیر حساب او روزی ورکتا چال را چکو خرشی بغیر د حساب نه لا یتخذی المؤمنون الکافرین دویمه مساله زجر بموالات الکفارو خبردار کافر سره غره دوستیو نکه دوستي ها کده یوزای کې کمزور وي او د کمزور ته د وجن سرسری غین د ځان بچکول لپاره سکے دیاله دا لیکن کافر سره دوستیو نکه لا یتاخذ ال مؤمنون ال کافرینا اولیا امین دون نبا نی لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ نَبِيًّا وَلَا ابْنَ نَبِيٍّ مُسْلِمَانًا كَافِرَانَ لَرَا دُسْتَانَ مَعَ سِوَادِ الْمُؤْمِنَانِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَوْ چاچو کدا دنه نه دا د دوستیو کلا د کافيرو سره مشرکاو بدعتي سره فليصمن الله پس نه لري د الله تعالی په قانون کې في شيءن په يوم عاملي شیکد دیننا امام زهري ذکر کوي في شيءن حقير من دين الله ده په اس يو دین کې نه ده الا ها ها الا ان تقو من همتک مگر دا شتا سوسان بچکو دا غي نه فبچکول سره لګځان دي بچکو دا غي د پاره سرسري سرسري دا سکهي نو بیا دا خود زلو مینه دا و قطعان نکے گورا یو موالات تے دا زلو تعلق دا مختص تے مومن پورے دا صرف مومن سره تے دارنگ دویم کسم دے مواسات نفر دا جائز دا کافر تا هم نفر دا خوچی کل حربی نوی که حربی بی لکا دا امریکی سپی دارنگ دا یورپ سپی یورپی ممالک و برطانی والا دایتا نفر او دایله زایون امر کول دا حرام دی الله دی زمون دا بے غیرت او کمرانانو کې غیرت پیدا کې غیرت ایمانی دارانګې درې مداراتو خوش خلقی دا جائز دا اگر که حربي والی نه وي سلورم دی معاملات خرید او فروخو دا د هر چا سره جائز دی خوب شرط ته دي چې مسلمان ته هیڅ نقصان نه وي اsene چې ته اسلحه په امریکا باندې خرڅه او امریکای له حربي کارتل اسلحه ورکنو دي چې مسلمان ته نقصان دي دا بیا حرام دي بلې مداهنه نو مداهنه ترک د عمل بالمعروف نه عدم ان کرنا فقرز ذاتی د وجنه نو دا بالکل حرام ده او که هه سې حکمت عملی پکې کای او یو وقتاه غزا کونه کې نه بیا سګنجائش لري لیکن دوستي د کافرو سره او یادا چه حکمت لرا نوم همیشه دو مداحانت ورکل جی حکمت سرکارو کئی جی حکمت کارو کئی او حکمت نوم دو مداحانت نوم دو مداحانت ادعو ربکم بیل ادعو الى سبیل ربک بیل حکمت ایده دی تفسیر مداحانت نعوذ بالله من حاضر کپره بیل مداحانت خب مداحانت د دا چاملاستا غاما پاسو آیو خزوا نو دیر زیاده جڑل پلا را ډیر زیات جړلاو دا چې کم نه نو کوي یو څاړې ولا ما خل راغي غیب اबई څه چل شوه دي وای چپشه شب بچي زې مې مړدې ډیر خوځم یا را خير دې بېدا در څه زمنداس امړيږي او خير دې خير دې نا نا نا نا چب شابه چې ډیر خو کنه وا بې سمرخه به خير دې ډیر خو انبيامړ شويدي او ليامړ شويدي بزرګان داسه خلک د دنیا ته لړ خير دې نا نا نا نا چب ډیر ځات خو بچي ډیر خو کنا. وabay chapsha khair de dum rakri ki mo biya bekri ki shorokde wes som rakaw we chapsha ba che na de cham lasta wa yam de chan wa pas wale na de chap khu ki wa na de chap badu ki wa gawa ta we da sar waale khumal ko kina cha khu ki wa na de cha de badu ki wa de barashi na sara bistare garzola pasai kala yozawan تاسو kala balachi da hak khabar araashi tam دا تم خواه اتم بدنوه دا, دا نشطه پکی بیا دوستی دا کافر و سارا دا حرام قطعی او پل مقام کے با انشاءاللہ سورہ ماہدہ کے بیا باسو کمان وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا أَوْ يَرَبِّ تَأْسُنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى دَخَلَ الْعَذَابَ نَفْسَهُ دَخَلَ الزَّانَا يَعْنِي دَخَلَ الْعَذَابَ نَا وَإِنَّ اللَّهَ إِلَى الْمَصِيرِ او دی الله تعالی تا واپس کېدلی قولوا یا ان تو خفو ما فی صدورکم کته واچ یارا زفو ان څه وسره ده بچ کول د پاره دوستی کوما او پزله کې دی وسره مینه د کافر سره مشرک او بدعتي سره نو الله وای ما تا خو پاتل او آیا ان تخبو ګجرداس بتاوی اا چی پس نو تاسو او تو بو دوه یای سرګنده وای یا علم الله پواده پای باندې الله ما فی السماوات و فی الار او پواده پاسمانه چی پاسمانونو کیدوا آسمان چی پسما کا کیرو کل شاین قدیر الله تعالی پر شوانه قدرت لاروم کرے یا ما تا جیدو دره ما مساله دی باب کې تخویو اوخروي یاو متجدو پرز بندی چوبا مومی هر یو نفسا ما عملت من خیر محضر بدلا دا آسو چه آمال من خیر اندنه کارنا محظرا حاضر کل شوی مخیطا وما او بدلا دا آسو چه آمال من سوینده سباد عملنا تودو لو انا بینها و خویبا دا نفسو لو انا چه کاشو چه یقینان پا ما بین کچاری لو انا چه لو انا بینها تودو حوی و لو انا بینها کاش که یقیناً پا ما بیند ده نفسو و بینهو پا ما بیند بد عمل ده نفسکی کې دم بایده لر والو بایده دیر زیادو لر والو دیر زیاد نو دا بڑی رخوا دے با دا خواقی چی دا عمل دو مات دا بد رانیز دی شوی ام نوی ویوحان زیروکم اللہ و نفسا اوحان یا روی اللہ تعالی یا روی تانسونا را اللہ تعالی دخفن عظامنا اللہ تعالی رعوفم بالعباد بهون امینا کون انو سره وګورا هر شی به ما هیتا زیروی لکه تاسو ګورئ سورې بنی اسرائیل آیات نمبر 31 لسم سورې بنی اسرائیل هر شی ما حاضر وی حاضر الله اکبر وَكُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْ نَوْ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ هاو ہر یو انسان لرا لازم کل لبنگا عمل لاما داؤا پسر داؤا کی لازم بکو منگا غلر عمل لاما داؤا پسر داؤا کی وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او را او بابا سو د دپاره پرځ د یامت بندې عملله د لو د د یلقا هومن شوور میلاو بکلی شي د د سره په داسیال کې چې کلاو کولاوړی به س د کتاب ل ملاو بشاد د سرا یا ملاو بشیده د غی سرا په دا سیالات کې چې کلاو کله شوې بوي ویله بشید ته یکرا کتابونکو اولوا لا خپل عمل نه ملرا کفاب نفس کل یوم علیک حسبه کافید نفس تنن راستا باندي حساب کون کې تعال خپل د نفسم نن کافره تاب نه ودا خپل نفس نن حساب کتاب کوي دارنګ نورو غنوما مقاماتو کې الله رب العزت داسې ذکر کوي چې دا أغې نه اس قسمه عمل پاتیشو ونوي لکه قران کریم ذکر کوي قران کریم وایي لا یغادر صغیرتا او ولا کبیرتا الا احصا ووجدوا عامل حاضر الله اکبر قرآن کریم وی نبی وڑنی کی پری خودی وی نبی غٹانی کی پری خودی وی هار سبا دده ما بالکل دا سی حاضر کلیشی قرآن کریم ذکر کئی دارنگی سوره حقا کی بامراشی اللہ را بولیزت دا ذکر کئی چه هار سبا ما خطاب بالکل پراتوی بیا قل او آیا ان کنتم تحبون اللہ اللہ اکبر دائی بلا مسلح سلو رما سلو رما مسلح ترغیب اتباد فیغمبر تا او آیا ان کنتم تحبون اللہ کچرائی تانسو چی منا کواید اللہ تعالی سرا فاتبعونی نتابداریو کئی زما یو حبیبوکم اللہ مین ابوکی اللہ تعالی دتا سرا او <تصفح> آیا غفیر او ما باکی تاستا گناو نستاسو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَا بَقِيَ تَاسَ گُنَاوَنَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ تَعَالَى بهونکو مې ربان دې كن دا وای چې زمونږ د الله سره نو بیا د الله د پیغمبر تابعدارو کې د الله د پیغمبر د تابعدارینه علاوه د الله مینا دا واه دا لغوی او پزلی او قران کریم د دې تکذیب کوي الله اکبر او دانت زمانی دا د زمانه د جاهلیت د یو رسمو یو ظلم او داغه یو غلطه طریقه و الله اکبر لك علاما علوسی رحم الله شکری ا ذکر کوي داوا محبته الله ما تارکه شرعیه دا د محبت دا لا باغی کوله زمانہ د جاہلیت کې لیکن شریعت د الله هی پرې خو دی او دغه آیات بیا راولې او بیا وای نو یقال الحسن وابن جریجن زما <زعام> اقوام على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون اللہ ان يحبون الله فقال یا محمد اننا نحب ربنا فانزل الله تعالى هذه الايه ويس خلقك على او غيدا ويچ منګه د نبی عليه السلام زمانه کې چي منګه د الله سره مینا کو الله خپل پیغمبر ته فرمال دی ته وایا کتا سود الله سره مینا کول غړی نو زما تابعدارو کوي الله اکبر دارنګه را رانا کلکل دیو بل ظحاق دې بیا باسر الله وتعالى او تان روایت کړي نبی عليه الصلاة والسلام مسجد الحرام کې قریش وباندو درې دا غي خپل بوتانو داز وان کړو او س کاپله ما خپل پاګي چولې او دا غي په غګونو کې بالای چولې او غي ته به کولی نبی عليه الصلاة والسلام وتوي يا معشر قريش لقد خالفتم ملته بكم و واسماعيل تاسو د خپل پلار د ابراهيم او د اسماعيل عليه الصلاه والسلام داغه ملت او دين مخالفته کو والا قد كان على على الاسلام اگر په اسلام, اسلام باندې نو اغي وي منغه چې د دی بوتانا عبادت کو يا محمد صلى الله عليه وسلم انما نعبد هذه حبا لله لتقربنا الى زلفا دوا جده نس دې کول او د دینا منګلره الله تعالی ته یا لتو قربونا ال الله ذلفه چې دایمن الله ته نزدې نو الله دا آیات راولېګو قل ان کنتم تحبون الله دا آیات راولېګو دارانګې پر روایت دبي صالح کې وای راضی چې يهودو به دا وې نحنو ابنا الله واحباو نو الله دا آیات راولېګو او نبی علیہ الصلات بیا په یوه باندې پېښ کو هغه تنه انکار وکاو او بیا وای الله اکبر عجيبه قوله کړه ده وای وبال جمله خلاصه دا خبره دادا من طلب بس بالمعاصي لا ينبغي له ان يدعى ما هي يدى محبه الله وما احسن قول القائل يا وي خبره ده شای وي کم سړی چې د الله نا فرمانی کوي شرکیات او بداعت کې مبتلا دي دا غدا 파را دا مناسب ندي چې محبت د لاله دعوا وکي او ای سمره خستا خبره کړه د شاعر توصل الہ او انت تزهرو حبہو ها ذا الامر فی الفعل بدیو فی القياس بدیو لو کان حبک صادق لاتاته فین المحب لمن يحب مطیو وایتد الله سره نا پرمانی کای او داغه د مینې داوي کای دا هډه را نشنا دا کستا مینا رشتینه وې نو تا با دا تاب دا غته जबाबداری کړو زکا محبت چې چا سره نو محب د خپل محبوب تابیداری کوي الله اکبر دې صاحبانو علما کرام عاجیبا جیبه خبره کوي علما کرام ذکر کوي الله اکبر لک مدارک ذکر کئ فمن ادام محبته وخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو کذاب و کتاب الله وکذبه کم صاله چې د الله سره د مینې داوا کئ او دغه د پیغمبر د سنت خلاف کئ نو الله رب العزه تو کتاب داغه تکذیب کئ دا روغ جنتیا کئ دارانګه نور مولانا کرام لک الا مرون مانی عام ذکر کئ آؤ, او ا بیا ذکر کئ ور پس ا ها ابن کثیر ډیره خبره کړي دا غوې فدل الله علی ان مخالفته فی طریق فی طریق کفر والله لا يحب من من توصف بذالک ویندا وزام فی نفسه انه محب لله و یتقرب الیه تا یطابع الرسول النبی ال وایه پدې خبره بلکی چې مخالف وایدا خبره په دلالت کوي چې مخالفت د پیغمبر په طریقه کې دا کفر دی او الله تعالی هغه چا سرمنه نه کوي الله تعالی هغه چا سرمنه اگر کده دا وایي او یو ګومان کوي پدې کې چې زه د الله محبم دا الله سره من دا دا چې د الله د پیغمبر تابعدار یو او سرالل دا وایي دا من نه دا عيد میلاد النبی دا من نه دا د پیغمبر سره د پیغمبر تابعداري دی پر خدای دا, دا, دا من نه زما پی غمبر سره ډیره مینا ده چو غیر جو واچو ملونه او پهقبو باندې ګځ د پیغمبر دین دی د پریښ ده کلی بیماریږې نو په قونې ګزه او تپی کونو قبرونو باندې کلی لور بیماارریږې کی ه بیماریې او چو غیر جو بیا چولی او ایید میلادن نهبي دی او دا پلان کیای ک پلان کې اوورسته د پلان کې اوورست خله هممله د پی غمبر تابعدارې پریښ ده دا الله دا محبت داوی کی. که دا کزب دا بلکل بلکل سوچت دروغ مینہ دانا چه بس نما مینہ دا و مینہ دا کله دروغ بجوڑ کی ما پیغمبر خوب کیوڑی دا مات داوی و مات داوی حاشا وکل دا ټول خرافات او دروغ وی اتبا دا پیغمبر هغه شرط تی او چې اتبا دا پیغمبر نی نو اغا عامل عند الله مقبول نده او علامات دا محبت شیخ د شاہپور الله دے غریق رحمت کې غیبه درس کې ذکر کول دارنګ مرجان کې لکليم دی کثرت خلوت یو علامه دادا چې ځان له او بس ډېر خلکو سره ميل ميل اف نه کوي دارنګ فکر دائم د دا محبت دا الله یو دا چې همیشه فکر دائم کې د دا لالاپ پیدایشنو کې سوچ کې غور کې فکر کې مصیبت دا مصیبت در باې راشی شي خفغان د پاغې باندې نووي آدم میں خفغان بالمصبه دارن مال دڅخ ډیر شي پغې خوشالی ک نه په دمال په ډیررودو خوشالی نه او پځمه نخ ده چې د ای چا نام نېي او د ایچان او د بل سو میدونه او تمې می یو د الله تم دغه سالی د الله سره محب ده دا ب زما د الله سره می ده تو لمر مر د بادشاہانو په دروازو باندې پروتی د اميندا فکر دائم خو هغه توحید پی جندل نه ننده الله په پیدائش کې په فکر سوږي دارنګې مصیبت باندې کم ځای خاطر کېږي خلک داننګې مال باندې بيدتي په هي دومره خوشاله بيدتي نه نن سبا دا ټوله دنیا چې مال را لور ډېر زیات خوشاله دي او ضرب اولي کې ضرب پیولي کې وای هاذا من فضل ربي در خویلی دیا غی شایر وَای حقیقت کو تجھ کو حقیقت کی تجھ کو خبر ہی نہیں نجا ان کے ظاہر پہ میرے مربی کمائی پہ رشوت کے اکثر بنے ہے وگر جن پہ لکاو من فضل ربی دا چی لگر اکثر د رشوتوں نے دو سودونو پاکے جوڑے من فضل ربی حاضر من فضل ربی فضل ربی داو آزا من پزل ربی دا پزل ربی نو آیا او بل دا چھ دا اللہ نبتا مکے بیدتی چر محب دا اللہ نشگر سے دے آٹول مر دا مخلوق پا دروازو لاری راکا وراکا وراکا قل ان کنتم او آیا کچر تاسو کچر یہی تاسو چی منہ قوی دا اللہ سارا فتا بیوریو بی بکم اللہ فَتَتَبَّعُونِ تَابِداریو کای زمامینا و ک اللہ تعالی تعالی سرا مینا و اللہ تعالی تعالی تعالی سرا ما پکی تاسو تاغونا و نستاسو الله تعالی بخن ک مې رباندې وایا چې تابیداریو کید الله تعالی د حکم او د پیغمبر د طریقې فاین تا ول پس ک چر دی دل د دینا پس بشک الله تعالی مینن کید کافرانو سرا ا مفسرین معنا کئ ال مورزین ان چې د پیغمبر دا حکمنامه اړای انجام ادارازي چکافير کوي ان الله استصفا فين زما مثلا عبد يديس او پغربن فين ز اقوال د مشرانو دا ذکر کوي ګور هغه ټول محتاجو نو عيسا او محتاج دي ګور د عيسا نياوي الله اکبر 35 نمبر یاد کې ګورا د عيسا نياوي دا انسان یا وای انک انت السمیع العلیم حضرت حنا بنت فاقوز دا والدته مريم بی مريم بيبي مورهنا بيبي هغه आवाज کوي هغه وای ان کان تسمعوا العلم یا الله صرف توريدون كه او پوازات يا الله يا استاده بغیر د اسباب اوریدون ريدون كه هغه يا الله استاد ذات نو هغه مختار ځان غني دارنګ مور يوي او غرايات لمبر 37 كه هغه وای لا ته محتاجما ان الله يرزق ميه شاءو بغیر حساب او مور وای الله رزيوار کوي چا فخشی بغیر د احتساب بغیر د حساب نه اوسم انا مور محتاجا اغام د توحید چغوی دارنګ امامای وای او ګورا آیات نمبر 38 ک الله اکبر انک سمیو دعا ماما زکریا ای وای انک سمیو ان دعا بهشکه تو اوریدن ک د دعا پرشتی وای او ګورا فرشتي وای آیات نمبر 40 کې کذالک الله یفعل ما یشاء الله چې څنګه هغه کیږي دارنګ 47 کې فرشتي وای الله یخلق ما یشاء الله چې څنګه هغه پیدا کوي سی خو هغه پیدا کوي دارنګ عیسی علی السلام پخپلوی ایات لمبر اکاون کیو گورا ان اللہ رب و ربکم فابدو حازا سرات مستقیم اللہ رب زما و رب ستاسو دے دا غب اندگیو کئی دا غنی غلار دا دا غنی غلار دا دا غب اندگیو نو گورا دا ٹول محتاج او تین پیس نکتی ذکر کئی فعبدید دا عیسیٰ الله اکبر ان الله استوفى ادمه بشك تعالی څنګه نو ادمه السلام تو سلام لرا او نو عليه السلام لرا او آل د ابراهیم او آل د عمران لرا عال العالمین د پله پله زمانه په مخلوقات باندې ضروریتم بازو ومن بازو او لادو بازه د باز نورونه والله سمعون علیم الله تعالی اوریدونکه د پوا ساتو قره یجسد او ذکر کئی دیا نا وا, سڑیا ما غور اکڑیو ما ته محتاجو ما چون کڑو آدم دارنگی ما چون کڑو نو دارنگی نصب ناما دی سالی سلام ذکر کئی نصب دی نو ایلا. اولاد کرا زید دی اولادو او اغا خپلطول محتاجو نو هغه محتاج نو دی محتاجو اولاد دی او اولاد الاغ لم یلد و لم دا صفاتو ند چی آغا با دچاند چاند پیداوی نو با Ezoka la tem